Második fejezet, amelyből megtudjuk, az ember elindul, ki tudja, hol áll meg, és ha megáll, valakit hogyan talál meg. Minden esetre kezet szólítok a kínai császárról, de sovány igaz. Toxon őrmester kisé tajtékozva fogadott, mert már rég elmúlt kilenc óra, és az ilyesmi őt mindig tajtékzásra ösztönzi. Hiába mondtam neki, hogy a Montagnoni herceggel voltam, és ettől a fiatal embertől nem oly könnyű szabadulni. Úgy csak tajtékzott tovább. És kivitathatja el tőle ezt a jogot. Mikor elfogyott a tajték, kisé szédelegve mentem a közös hálóterem felé, mert ha nem is járt közvetlen következménnyel toxonőrmester tajtékzások, mégis megviseli az ember idegeit. Már épp a hálóterem ajtajához értem, mikor eszembe jutott, hogy telefonálnom kell. Valami fiatal újonc jult a telefonszobába, és kisé okvetetlenkedett a szabályzatot emlegette majd kijelentette, hogy semmi szín alatt nem engedi, hogy telefonáljak. Később kényelmetlen helyzete lehetett az iracekrényben, ahol bizonyosan rövid idő alatt magához tért tájulásából. Nem volt azonban időm, hogy ezzel törődjem, mert barátom, a szűkszavú Bording Káplár már jelentkezett is a főparancsnoksági palota telefonjánál. A köztünk lefoly drámai párbeszéd így látszódott le. – Haló, Káplár, itt Lor. Na és? – Csak úgy mondom. – Nem nagy öröm. Lehet, de nem is azért hívtam fel, hogy örömet okozzak magának. Csak éppen meg akarom tudni, hogy rendben megérkezette a herceg. Miféle? Ej, hát a montanyoni herceg, akivel együtt voltam ma délután. Aha. Most már nem tudom, mire vélem, ezt a kimerítő választ. Azt jelenti ez, hogy megérkezett? Ez esetben köszönöm a szíves felvilágosítást. Nem. De köszönöm. Nem arra mondtam. Hát mire mondta könyörgöm? – A megérkezésére! – Azt hiszem kis hiálsápadtam. – Tehát nem érkezett meg? – Nem tudok róla. – Hát tudjon róla, legyen szíves, ez életbevágó fontosságú, nincs időm most réfálkozásra. – A hét réfálkozzon magával. – Hát megnézi vagy nem? – Meg. – Csend. – Szünet. – A homlokomon kiüt a verejték. – Alkan fohászkodom kicsi idegesen előveszem cigaretta tálcámat és a gyufát. A számba vett gyufa semmi esetre sem akar meggyulladni, noha a cigarettát már pillanatok óta ott tartom előtte. Pedig előzőleg többször végig a szopókás végét a tálca külső oldalán. Végre! Bording deket hangja szól a membrámba. Nos! – Ez a szó azt jelenti, hogy halló Lori itt van még a telefonnál. Bording dialektikáját ismerni kell. Hogy-hogy? mondom. – Nem arraságnak épp úgy nincs értelme, mint tanosnak. – De Bordin Káplár nem néz az ilyesmire. – Így szól. – Nem. – A verejték csöppek valóságos tavakkán őnek a homlokomon. – Szóval nem érkezett meg a herceg? – Már mondtam. – De hiszen ez... – Mondja Káplár biztos, hogy jól utána járt a dolgoknak? – Biztos. A tisztek már izgatottak. – Én is. – Hát most mit csináljak? Lehetséges, hogy a herceg elveszett? Nagyon sóhajt, ami azt jelenti, hogy hosszabb mondatra készül, és az ilyesmi erős lelki megrázkottatással jár nála mindig. Minden lehetséges. Marhaság volt egyedül hagyni. Káplár, küldjön ki néhány embert, akik utána néznek. Tanács nem kell. Embereket kiküldtem. Hívjon tíz perc múlva. Káplár, a lelkére kötöm, hogy. Na jó. Maga csak beszéljen tovább, én közben leteszem a kagylót. És csak ugyan leteszi. Tíz percig hiába való kísérletet teszek, hogy elszopogassam azt a radírgumit, amit idegességen savanyú cukorká helyet vettem a számba. Közben a telefonos katona már magához tért a szekrényben. Kinyitotta az ajtót, de gyorsan a fejére üzöttem egy levélnehezékkel, amitől néhány percre újból elveszítette az eszméletét. Ezt a műveletet átlag három percenként kellett megismételnem, de végül megszokta. Éppen negyedszer dugta ki a fejét a szekrényből, mikor csöng a telefon. Levélnehezék, ájulás, visszagyűlöm a szekrénybe, becsapom az ajtót és felkapom a kadlót. Halló! kiálltom. A fene egyemek de sokáig várakoztatja az ember. Mit gondol, kötélből vannak az idegeim? Nem ártana, ha kötélből lennének az idegeim, maga csirkefogó. Könnyebben el tudná viselni a holnapi kihallgatást. Vegye tudomásul, hogy raportra rendelem. Majd én megtanítom magokat, hitványgvanda. Most pedig azonnal kapcsolja nekem Lagernon tábornok urat. Mondja meg neki, hogy Satel Noir táborszernagy akar vele beszélni. Lassan egy karosszékbe rosszadok. Elintézem a kapcsolást, és úgy érzem, hogy bíbor vörös az arcom. No, még csak ez hiányzott. Megérzem az az érzésem, hogy ezen a holnapi kihallgatáson nem veszek már részt. Ha csak a herceg mégis cseng a telefon. Fölugrom, valósággal haptákba bágom magam, és előírászerűen jelentkezem. Haló. itt az Orani Falszint erőtávbeszélő időzájából alázatosan jelentkezik. Megőrült, szöveg hosszú, mit marháskodik? Nem marháskodom már. Mondja gyorsan, hogy mi van, de röviden? Hülye, mikor beszélek én hosszan? Tehát a herceg eltűnt. Na, akkor készen vagyok. Gondolja, hogy főbelőnek? Nem biztos. Csak kényszer munka? Lehet, hogy akasztás. Átkozottul megnyugtató válaszai vannak, és ennek az embernek egyszerűen megmentettem az életét. Gondolja, hogy szökjen meg? Mondja magaló. Ez pont a feje valójától kérdezi? Na jó, hát akkor nem kérdezem. Sőt, ha így jobban tetszik, még azt is megígérem magának, hogy nem szököm meg. Rendben van, nehogy puskát vigyem magával, akadályozza a futásban. Már le is teszi a kagylót. Végig simítok a homlokomon, mély lélegzetet veszek, septébe fejbe ütöm az okvetetlenkedő újoncot, aki ismét ki akar mászni a szekrényből, mire szokása szerint engedelmesen elájul. Én pedig rohanok. Toxon őrmester utána mi volt a folyosom? – Lor! Magam májbeteg ledér krokodílus! Még mindig nem feküdt le! Mit szaladgál? Itt hova rohan? – Megszököm a régióból, feleltem. – A barátaivel közölje a hülye vicceit. Figyelmeztetem, hogy ne kerüljön a szememeli egy pár napig, mert megjárhatja. – Ezt megígérem, feleltem. Átvetettem magam a kőfalon, és éppen a földre érkeztem, mikor hirtelen autóreflektora világított a szemembe. Aztán egy hang. – Légionárius! Azonnal nevezze meg magát? Hogy nem. Csak előbb kionduláltatom a fogsoromat. Noha előzőleg csak telefonon hallottam, mégis ráismerek Chatea Noir tábor szernagy hangjára. Ez a magasrangú úr úgy látszik nem tudja kivárni a reggelt. Tovább mérgelődött, és most személyesen ön, hogy bizonyos rendszabályoknak vesse alá azt az elvetemült gazembert, aki telefonice annyira megfeledkezett magáról. Szép jövő mögöttem illetve szép múlt előtt állok. Ha jól meggondolom, ez az utóbbi megállapításom nem is bolondság. Ha a kezei közé kap, Lor legionárus pár percen belül a múlté lesz. Tehát a pár perc múlva bekövetkezettő múltam előtt állok. Illetve áll a fene. Utcú bizony szaladjunk, hagyd lobogjon a hajunk. Gyorsan beugrom egy bokor mögé. Előttem mintegy nyolc méternyire egészen keskeny sikátor nyílik. Olyan kesken, hogy csak éppen, hogy két ember elfér egymás mellett. Az autó ide csak sárhányó és kerekek nélkül követhet. A táborszernat figyelmeztető lövést ad le. Hallom, hogy a lövés nyomába az erődbe felhasson az erőd szignája. Alarm! Leszegem a fejem és rohanok, mint egy őrült ki letépte láncát. Bakancsum csattog a kövezetem. Ismét figyelmeztető lövés. Tudom, hogy a harmadik már utánaimul, tehát cikkcabba futok, amennyire ebben a szűk utcában egyáltalán lehetséges. Aztán hallom, hogy ismét csattog a kövezet, amiből mindig talpra esett, és logikus gondolkodáson már is kihámozza, hogy üldöznek. Ezek a gyerekek átkozottuk gyorsan tudnak kiruhanni az ilyen erődből. Sortűz. Csodálatosképpen egyetlen golyó sem talál el, ami nem véletlen és nem írói mesterfogás részemről, hanem egész egyszerűen az az örvendetes körülmény, hogy a barátaim erősen megcéloztak egy cégtáblát a fejem fölött, amely valami vegyes kereskedést hirdetett. A cégtábla több millió darabba potyog le a hátam mögött. És épp meghatódom, ha arra gondolok, hogy ezeknek a fiúknak milyen egyszerre lett bizonytalanak keze. Irányítható kézveszketés Szinte csodálatos, hiszen valódi mesterlövészekkel voltam eddig együtt. Na jó, ha nem is akarnak eltalálni, azért még nem múlt el a veszély. Üldözniük kell, és feltétlenül el kell fogniuk. Ebben nem lehet tréfálni. A szökésben lévő légionistát el kell fogni élve vagy halva. Ha ragaszkodnak is hozzá, hogy élve fogjanak el, de biztos, hogy elfognak. Utcú. Rohanjon, Lor, biztatom magam szeretettel és udvariasan. Rohanjon, kedves Lór, ahogy a torkán kifér, vagy ahogy ideje engedi. Ha most kézre kerül, akkor először felkoncolják, mert megsértette satelnoár táborszernagyot, majd nyomban utána kerékbe törik, mert elvesztette a montanyuni herceget. Tehát vártasson kedves lór, ha fontos magának ez a szép, színes, kalandos élet. Rohanjon tisztelt barátom! Mindig hallgatok magamra. Rohantam tehát, bekanyarodtam egy másik sikátorba, majd egy harmadikba. A katonák utána. Újabb sortűz. Mellettem lévő gázlámpari pityára törik, és sötétség borul közém és üldözőim közé. Szinte mesébe ülő, hogy valamennyien itteli betalálták, holott engem nem tudnak eltalálni. Újabb kanyarodó, újabb sikátor. Aztán hirtelen minden átmenet nélkül egy fasorba vagyok, ahol villák állnak elszóltan. Sajnos erősen megközelítettek. Itt valamit tenni kell, mert ezek elfognak. De ezek olyanok? Néhány pillanatra sikerül leráznom őket. Egy villa előtt állok, szép két emeletes épület hegyes vasrácsal körülvéve. Egy helyen megszakad a vasrács, és a magas kőfal tölti ki. Olyan magas, hogy nem is kapaszkodhatom fel rá. Szerencsére itt van egy fa. Na, csak felfelé kedves lóra. Úgy mászom a fán fölfelé, hogy igazat kell adnom Miss Lillian Hervinek, akinek egy ízben udvarolni próbáltam, és aki ugyanabban az ízben kijelentette, hogy majom vagyok. Fent vagyok a fán. Pontosabban egy síkkal a fal tetejével. Nagy fohászkodás, nagy lendület, nagy ugrás, egy pillanat már is a falon vagyok. Egy mozdulat, már is lehoppanok egy felásott virágát kellős közepére. Eddig csak rendben van. Most gyorsan be az épületbe, mert ezek a kíváncsi természetű fickók esetleg bevilágítanak a rács mögé, és meglátják, hogy kuporgok a kis kiterjedésük kertben. Szerencsére tolvaj van nálam, amelyet zsebtolvaj barátom gombolyak zsebéből laptam ki a múltkor fogadásból. Egy pillanat már is kinyitom a földszinti folyosóra vezető üvegajtót, és nagyot lélegzem. Itt már nehezebben érnek utó. A folyosó meglehetősen sötét, mindössze egy lila lámpás világít a plafonról, sápasztó fényt vetve a linoleummal letakart kőkockákra. Ez úgy látszik valami penzió vagy barding house, mert elég sok ajtó vagy egymás mellett, és errefelé különben is ilyen előkelő tömeglakások számára építették át a villákat. Na mindegy, reméljük, hogy valamelyik vendég nem toppan ki a folyosóra, amíg el nem bujok. Minden esetre leülök néhány pillanatra egy kényelmes karosszéket imitáló csőbútorra, és kifújom magam. Mikor némileg rendbe jön a lélegzetvételem, és csillapul a szívdobogásom, cigarettára gyújtok, nagy füstfelhő eregetek magam elé, és gondolatba megveregetem a vállamat. – Brávó, kedves lór! – ezt alaposan rendbe hozta. Tudtam én, hogy maga talpra esett gyerek, és biztosra vettem, hogy feltalálja magát. – Ön egy nagy feltaláló, kedves lór! Valóságos Edison! Most szépen megvárja, míg bajtársa jó messze lesznek, aztán kényelmesen kisétel ebből a villából, és majd csak akad egy hajó a kikötőbe, amelyikre fellopakodhat. Vége egy szép légiós életnek, és noha pierre nevezetű, gyanús jellemi barátja sűrűn zokog majd maga után, egyszer majd csak megnyugszik. Ami a gyanús jellemet illeti, legyen szabad megjegyeznem, a bagoly mondja verébnek hogy nagy fejű. A szerző. Addig szívom a cigarettát, amíg a körmömre ég. A folyosó kihalt, a vendégek alszanak, a szobalányok alszanak, az inasok alszanak, mindenki alszik. Csak a lelki ismeretem, Éber. Gyorsan elaltatom őt is. Ön nem tehet semmiről, kedves lór, bíztatom magam barátságosan és elnézően. Fájdalom önt a bal szerencse üldözte idáig, az ártatlansága tudatába csak mosolyogva legyinthet. Eldobom a cigarettát, mert körülbelül elérkezettnek látom az időt, hogy tovább egy házzal, illetve több villával. Bajtársaim most már messze járhatnak, kedélyesen lövöldözik a cégtáblákat és a gázlámpákat, aztán összevigyörognak, visszamennek az erődbe, és némi káromkodásra fűszerezve, de tiszteletteljes hangon közlik a hasonló modorban, bár cseppet sem tiszteletteljes hangon káromkodott oxonőrmesterrel, hogy már belefáradt a karjuk a nyomon bottal való ütögetésébe. Ezen tűnődöm, vidámam, aztán a folyosó egyik ablakához lépek és kitekintek, hogy megnézem tiszta a levegő. A levegő tiszta, olyan tiszta, hogy még a fél is megláthatom azt a legalább 300 főnyi katonát, amelyik szuronyos puskával körülvette a villát és pajlóstató mozdulatlansággal nyilván valami vezényszóra vár, hogy további kötelességét teljesítse. Hát ez hihetetlen. Hi ilyen még nem volt. Azt hiszem, a légió történetében most fordul elő először, hogy egy darab szökött légionáris elfogására egy egész század katonaságot vezényeljenek ki. Kezdtem fontos személyiségnek érezni magam, hanem ami azt illeti, elengedtem volna ezt a megtiszteltetést. Még ilyen őrületet nem pipáltam, és egy peloton nem is lett volna elég? Vagy gondolják, hogy ha benyomul ide utánam 60-70 katona, akkor türelmetlen mozdulatta a kardérlehányom őket? Nem. Ez valami bolondálom, ilyesmi nincs. húzom a kezem a homlokomon, behúnyom a szemem, aztán újra kinyitom. A látomás azonban nem szűnik meg. Igen, semmi kétség. Egy egész század katonaság vette körül a villát, szuronyos puskával. Ön nagy ember, Lar, közlöm magammal. Igen, nagy ember vagyok, felelem magamnak. Ezúttal azonban azt hiszem sokkal jobb volna, ha kisebb ember lennék. Azonban ami késik, nem múlik. Ha ezek a katonák benyomulnak a villába, akkor leszek én még nagyon kis ember is. Babszem Jankó hozzám képest kockás Pierre volt. Olyan kicsi leszek. Hát ez nincs így jó, sehogy sem. Valamit tenni kell. Csak tudnám, hogy mit. Egyelőre nem tudom. Fogom a fejem, és hülyén bámulok a szuronyokra, melyeknek hegyén megcsillan a holdfény. Aztán visszavonulok a karosszékszerű csőbútorba, és újabb cigarettára gyújtok. Jó lesz, ha valami sürgősen kieszelek. Puff neki! Ez épp a legjobbkor jött. Valaki közeledik a folyosón. Mint az üldözött vad nézek körül, mint az üldözött vad, amelyik bozótot keres a halálveszély pillanatába. Itt a bozót. Egy ajtót látok a fél homályba, amelyiken nincsen szám, tehát könnyű elképzelni, hogy konyha vagy fürdőszoba. Ide beugrunk, és ha konyha, akkor esetleg csinálunk egy rántottát, mert kezdünk éhesek lenni. Ha fürdőszoba, akkor égő égőfejünket. Nekiugrom az ajtónak, mert a lépések egyre közelebb vannak már. Valamelyik kereszt folyosóról bármelyik pillanatban kik az az is sétáló. Ez is micsoda disznóság, ahelyett, hogy aludna ilyen késő éjjel, ő kanyarodik. Nyomkodom a kilincset, mint egy bolond, az ajtó azonban nem nyílik. Mondhatom, gyönyörű eljárás egy ilyen előkelő villában. Kulcsra zárják be a konyhát. Vagy a fürdőszobát. Ami egyébként egyre megy, mert a kulcson van a hangsúly. Kulcs! Erről jut eszembe, hiszen itt van nálam a tolvajkulcs, amit gombolyaktól loptam, fogadásból. Gyorsan beleillesztem az árba, forgatom jobbra, nyomkodom balra, aztán harcsetten és hangzik, az ajtó kinyílik, elégedetten bólintok és besúrranok a vaksötétbe. Behúzom az ajtót, és nagyot lélegzem. Magasztos pillanat. Legfőbb ideje volt eltűnni, mert most már egészen határozottan hallom, hogy az én folyosomra érkezett valaki, aztán ha fére ismerhetetlen nesz, bárki si elmosódott. Az illető leült a karosszék jellegű csőbútorra. Hát ez meg milyen hülyeség? Még leüli itt éjszaka évadján? Ahelyett, hogy tovább menne? végre nem valószínű, hogy csak azért sétál éjszak, hogy pont az én csőbútoromra üljön. Most már nem érdekel, ez sem. Fő, hogy bent vagyok, egy már biztonságos helyen. Majd csak kivárom, míg megunja a dolgot, és távozik a csőbútorról. Kisé előre tapogatózom a sötétben. Falat ér a kezem. Meglepődve érzem, hogy ennek a falnak furcsa, tömör, ruganyos az érintése. Aztán két lépést teszek, és érzem, hogy a padló is hasonlóan tömör és ruganyos. Ekkor véletlenül a sötétbe belenyülok egy szájba de nem sokáig időzhetem ott, mert a száj dühösen kiköpi a kezem, és sértődött hang hangzik halkam. Ki bennünket? Nono, úgy látszik, van valaki. Sőt, valakik, akiket megzavartam. Bocsánat, mondom, az izét a konyhát kerestem, és eltévedtem a sötétbe, de már megyek is, nem zavarom önöket tovább. Csontos kész kapja el a csuklómat hogy mész! Itt maradsz! Itt maradsz velünk! No-no! Hely no! Ilyen jóba vagyunk, hogy már is tegez engem? Vagy lehet, hogy összetéveszt valami vendéggel? Kik vagytok? Sugom vissza. Csend! Te nem kérdezhetsz! Csak mi kérdezhetünk? Kérem! Azért nem kell úgy ordítani. Fúcsá emberek lehetnek ezek. Kérdezzetek! Feleltem egy kedvem. Hogy jöttél arra a gondolatra, hogy betörj a palotámba? Hm, úgy látszik ez a tulajdonos. Mégis megkérdem, akár tetszik neki, akár nem. Szabad tudnom végre mégis kivel beszélek? Ezt véletlenül szabad tudnod. Mi Csing fej vagyunk. Úgy bizony idétlen az való. Mi Csing fej vagyunk, a kínai császár. Az más. Itt tehát nincsenek többen hanem ez a kellemetlen modorú illető felség többest használ, ahogy a rangjához illik. Mert ha ő a kínai, ho-ho, egyszerre megvilágosodott előttem minden. Itt sokkal nagyobb baj van, mint gondoltam. Most már megértettem a sorozatos szokatna a jelenségeket, kezdve a lila kék lámpás folyosótól, ahol sűrű egymás után következnek az ajtók, és végezve azon a tömör valamin, amin ennek a helységnek a falát is padlóját képezte. Egyszerre tudtam, hogy hol vagyok. Ez az orani tébolda. Na, ne szépen alakul. Tétóba mozdulattal a homlokomhoz nyúlok, mert érzem, hogy néhány verejték csepp gurul végig a szemöldökön felé. Ez aztán igazán kellemetlen helyzet. Könnyen végzetessé is válhat. Jó lesz kifelé igyekezni ebből a gumifaló és gumipatlói cellából. A sötétben észrevétlenül az ajtó felé húzódom, és megkönnyebbülve állapítom meg, hogy csinkfej a kínai császár nem gördít akadályt az utamba. Azt hiszem, ha kísérletet tenne erre, úgy felségen sérteném, hogy attól kódulna. De nem. Valahol a másik sarokba üldögél, és egy morog maga elé. Érthetetlen nyelven. Az is lehet, hogy kínaiul. Egy ilyen kínai császártól kitelik. Mind a az ajtóba mégis meggondolom a dolgot. Az a pasas odakünt ül a csőbútoron. Ha kilépek, azonnal meglát. A tőlem telhető legnagyobb igyekezettel fülelek kifelé. Még azt is hallom, hogy az éjszakai sétáló, akinek a keserves perceket köszönhetem, cigarettára gyújt, mert hallom, hogy megzőrön a gyufadoboz a kezében. A fene egyen meg, ennek pont itt kell dohányozni az én cellám előtt. Ho-ho! Ez felállt a csőbútorról és lépeget. Egészen biztos, hogy lépeget. Távolodik. E pillanatban megszólal a cellatársam. Csingfej, a kínai császár. Hát ide figyelj, hitvány alatt való. Én döntöttem. Akárhogy is nézem a dolgot, felségsértést követtél el, hogy így betörtél hozzám bejelentés nélkül. És tulajdonképpen a leghelyesebb volna, ha lefejeztetnélek privékjeimmel. Sajnos azonban nincsenek privékjeim. <gül> Ez volna a kisebbik baj, feleltem teljes hangon. – Fájdalom azonban, nekem ezen felül nincs fejem. – Nincs fejed? – kérdezte meglepődve. – Nincs bizony. – feleltem majdnem büszkén. – Elvesztettem a fejem, mert kergettek. Utól végre csak ilyen állapotba követhettem el ezt a vakmerőséget, hogy betörjek ide hozzád. – Ebből van valami? – ismerte el. – Hiszen másképp valóban elképzelhetetlen lett volna ilyen vakmerőség. – Na jó! – Miután neked nincs fejed, nekem pedig nincsen pribékem, ennél fogva nem fejeztetlek le. Akkor jó, mondtam meg könnyebbülve. Nem fejeztetlek le, folytatta higgata, hanem egyszerűen megfolytalak. Köszönöm. Ez igazán kellemes kilátás. Régen tudtam, hogy kínai császárokkal nem érdemes kikezdeni, de fogalmam sem volt róla, hogy ennyire veszedelmes a dolog. Még szerencse, hogy az a pasas odakint tovább sétált, meg lehet kísérelni, hogy kidugjam a fejem. Azt a fejet, amiről a császár azt hiszi, hogy nincs. Lassan, óvatosan kidugtam az említett fejet az ajtónyíláson. Azonnal megpillantottam emberemet, aki valóban fölfelé át a folyoson. Házi kabátban volt, cigarettázott és kifelé bámult az ablakon. Kisúrrantam. Nem volt egyetlen vesztegetni való pillanatom sem. Egy a -e fene, lesz, ami lesz. Előkaptam gombolyak tolvajkulcsát, és másodpercek alatt kinyitottam a másik ajtót. Azt rögtön észrevettem, hogy ez a másik nem gumicella. A szobában fél volt, és egy vasárnyon nyugodtan aludt egy fehér ember. Orvos. No, ezzel aztán igazán nem lesz sok bajom. Ha kell elmondom neki szomorú esetemet, és remélem lesz benne annyi lojalitás, hogy nem csap nagy lármát. A legfeljebb majd hivatkozni fogok az orvosi titoktartásra. Az orvos békésen aludt. Fogalma se volt róla, hogy egy szökött légionista átsorog az ágya mellett. Körülnéztem, aztán kényelmesen leültem én is egy csőbútorra, mert odabent is ilyenek voltak, és gondoltam, majd csak elidőzöm itt egy kis ideig, közben az is lehet, hogy a doktor bácsi nem ébredt fel, amíg el nem múlik a vész a fejem felől. Hiú ábránd volt, a doktor bácsi felébredt. Megdőzsülte a szemét, és rám nézett. Felálltam és udvariasan bemutatkoztam. Doktor úr! Mondtam. Charles Lor vagyok, az oráni harmadik század 44-es közlegénye. Egyáltalán nem lepte meg a bemutatkozásom. Megértően bólintott, fehér köpenye zsebéből kivett egy hőmérőt, és a hónom alá nyomta. Ez mire való, kérem? kérdeztem tőle gyanakodva. Semmi, semmi, biztatott. Ne törődjön vele. Ez egy hőmérőcske, amit szépen oda a hóna és ez megméri, hogy van-e lázacska, vagy nincs. Lázacska, ismételtem megütődve. Úgy bizony, a betegecske csak maradjon nyugodtan, nincs semmi baj. Itt a doktorbácsi, és az majd mindent elintéz. Most hozták? Kit? kérdeztem rémülten. Magát. Mármint, hogy engem hoztak-e? Nem, nem, hisz épp ez az. Engem vinni akarnának, azért jöttem ide. Aha, aha, mondta megnyugtató hangom. Értem már, magát vinni akarják. És azért jött ide. No, nem baj. A doktor bácsi mindenhez ért. A doktor bácsi mindent elintéz. A doktor bácsi kedves, megértő ember. A doktor bácsi... A doktor bácsi egy hülye, gondoltam, de nem mertem hangosan mondani, mert féltem, hogy rámugrik. Utóvégre az is lehet, hogy csak ugyan ki fogja deríteni, hogy bolond vagyok. Már is a hőmérő után nyúlt. Kivette a hónajka alól, és megnézte rajta a higanyoszlopocskát. Nolám, nolám, nullám, mondta azon a megnyugtató duruzsoló hangon, amely a legbékésebb beteget is veszett hozza alkalomattán. Hiszen a betegecskénknek nincs is lázacskája. Na jó, én türtöztettem magam, amíg lehetett, mert én rettentően nyugodt ember vagyok. De ha ez a disznói tovább kicsinyíteni palacsintával lapítom, vagy egyszerűen leütöm, és vattáncot járok a melkasám. Na, üljön le szépen, fiatalember, üljön le csak szépen a bakaros székbe. Undorodva néztem a csőbútorra, amely olyan végzetes szerepet játszik az utóbbi időben az életemben. – Erre? – kérdeztem megvető hangon. – Arra! – felelte bíztató. – Csak üljön rá nyugodtan, nem bánt! – Hát ez miféle hülyeség? Én egy pillanatig se hittem, hogy ez a csőbútor bánt. – Kezd dühíteni, hogy ez az ember úgy beszél velem, mint valami kisgyerekkel pedig véleményem szerint a kisgyerekeket épp úgy dühíti, ha a felnőttek úgy beszélnek velük, mint ahogy ez az orvos velem. Kitelik tőle, hogy a legközelebb odaáll majd elém, petyegetni fog az ujjával, és azt mondja majd nekem, hogy Lingi De akkor biztosan átharapom a torkát. Az ilyen csillapító, modorú orvosok szerintem a legvadabb dühbe tudják hozni a betegeket. Az egészségeseket is. – Na csak üljön le szépen, fiatal barátom! – mondtam. És mondja meg nekem, kicsoda maga. Ez komolyan hülye, hisz az előbb már megmondtam. Úgy látszik rövid a memóriája. Egye fenebe mutatkozom még egyszer. Az előbb már említettem, de ha akarja, megismétlem. Feleltem, hogy a nevem Lor. Légionista vagyok a... Fölényesen legyintet. Na jó, hagyjuk ezt. Én az igazi nevét kérdem. A saját nevemmel szolgálok a légióban, feleltem. Egyébként író vagyok. Aha, aha, mondta diadalmasan. Haladunk, tehát író is? Igen, miért ne lehetnék? Igaz, miért ne lenne? Manapság minden bolond a hiszi magáról, hogy író. Maga bolondnak tart engem? kérdezte. Dehogy, dehogy, mondta megnyugtatóan. Viszont engedje meg, hogy írónak se, mert ez esetben könnyen kiderülhet, hogy én vagyok a bolond. Ez annélkül is könnyen kiderülhet, jegyeztem meg szerényen. Ezt a jogát nem vitatom el magától. Megengedi, hogy megmérjem a vérnyomását? Doktor úr, itt egy kis félreértés van. Engedje megérdeznem, hogy én nem vagyok beteg? Tudom, kedvesem, tudom. Maga nem beteg, maga légionista, maga a 44-es közlegény, maga író, valószínűleg építészmérnök is, sőt, főpénztáros. Nem vagyok építészmérnök, és nem vagyok főpénztáros, feleltem gyorsan. Úgy, úgy. Valóban nem is volna az? Nem. Akkor talán múzeumi igazgató és orszarvú? A kegyed mélyen tisztelt öregapja orszarvú. Jó, jó, ne izgassa föl magát. Bevallom őszintén, hogy az én öregapám valóban orszarvú volt. Maga is? Nem vagyok orszarvú, ordítottam. Kérem, kérem, nem orszarvú. Készséggel elismerem. Akkor tehát maga a polgármester. Nem vagyok polgármester! Makacsember! Na jó, ne forszírozzuk tovább. Inkább megmérem a vérnyomását. Mérje! Ha ez magának örömet okoz? Megmérte a vérnyomásomat, és én szótlanul törtem. Őszintén szólva, még örültem is neki. Soha életemben nem mérték a vérnyomásomat, tehát ez az esemény az újdonság és kalanderejével hatott. Na, ez rendben van, mondta bólogatva. A vérnyomás a pompás. Ír az néha szorítást a homlokán? Soha, feleltem. Inkább a torkomon. Nos, nos, kérdezte érdeklődve és felvillanó szemmel. Erről beszéljen. Mikor érezte utoljára ezt a szorítást? A múlt szerdáig pontosan négy órakor délután. Hol? A torkomon. Nem úgy értettem. Hol volt, amikor ezt érezte? A kantinban. Na, mondja csak el, hogy történt. De úgy történt, hogy rumot rendeltem, de ugyanakkor a nehéz teofil is rumot rendelt. A kantinus hozott egy pohár rumot, és én ezt villámgyorsan felhajtottam. Persze, persze, mondta, a maga állapotában egy pohár rum igazán nem lehet hasznos. És akkor érezte persze a szorítást. Ne, akkor még nem, először némi szóváltás volt. A nehéz teofil rám nézett, és azt mondta, mondd, te hülye orszarvú. Na látja! csapott le diadalmasan az orvos. – Ugye, hogy mégis orszárvú? – Nem vagyok orszárvú, – mondtam szeliden. – Nem vagyok orszárvú, – mondtam valamivel hangosabban. – Nem vagyok orszárvú, – ordítottam végül. – Kérem, kérem, nem orszárvú, nem vitatkozom. – Folytassa! – Mondd, te hülye orszarvú, kiáltott rám a nehéz teófilm. – Hogy merted meginni a rumomat? – És maga akkor érezte a szorítást a torkán? – bólintott a doktor. Nem, még mindig nem éreztem a szorítást a torkomon. Előzőleg még azt feleltem a nehéz Teófilnak, hogy fogd be a pofát, te nehézkes, elzsírosodott teve, ez az én rumom volt. És? kérdezte a doktor érdeklődve. És ekkora nehéz teofil kinyújtotta a kezét és elkapta a torkomat. És? kérdezte a doktor ismét érdeklődve. Mit és? Nincs tovább. Ekkor éreztem a szorítást a torkomon. Vagyis? mondta a doktor kisé bosszusan. Maga tehát azért érezte a torkán a szorítást, mert... Mert ha nehéz, teofil szorította. Ez csak világos. Mi van ezen csodálkozni való? Erre már ő is elvesztette kisé a türelmét. Hát akkor mit beszél itt össze-vissza? Ezek szerint százszázalékos fizikai tünet volt, hogy szorítást érzett a torka körül? Persze, hogy az volt. Az előbb sem mondtam egyebet. Mi a fenének tart föl ilyen hosszú ideig ilyen buta történetekkel? Én azt kérdeztem, érez-e valami rendellenességet? Néha. Például mikor? Például most? Itt? Például milyen rendellenességet érez most? Most például azt a rendellenességet érzem, hogy az arc és rekeszizmaimat birizgálja valami. Úgy érzem, hogy pillanatokon belül röhögni fogok. És mely alkalomból érzi maga most ezt a rendellenességet? Este a rendellenességet rendszerint, akkor érzem, ha azt látom, hogy egy fehér orvosi köpenyen lassan, de biztosan fölfelé mászik egy kövérre hízott óriási kaszáspók. Mit csináljak, ha akkor nekem röhögni kell? Szomorúan bólogatott. Aha, értem. Fóbiás dolog. Szóval maga úgy érzi, hogy most például egy kaszáspókot lát, amelyik mondjuk az én orvosi köpenyemen fölfelé mászik. Türelmesen ráztam a fejem. Nem kérem, itt egészen másról van szó. Én ezt nem érzem, hanem látom. És nem mondjuk, hogy az önköppenyén, hanem valóban az önköppenyén. Türelmesen intett. Na jó, na jó, na jó. Szóval maga azt képzeli, hogy... Türelmetlenül kezd bevágtam. De én nem képzelek semmit, értse meg végre. Ez a rideg tény, hogy a maga orvosi köppenyén egy kövérde hízott kaszáspop mászik fölfelé és nekem ettől röhögnöm kell. Látszott rajta, hogy most megint akar valami csillapítót mondani, de a következő pillanatban a kaszáspók, amely néhány másodpercre megpihent a tovább továbbindult, a mesztelen nyakára mászott, mire felüvöltve felugrott, lerázta magáról a kellemetlen vendéget, és a szidalmak egész özönét zúdította az én nyakamra, amelyiken előzőleg nem volt kaszáspók. Maga szemtelen, fráter! kiabálta rémülten és felháborodva. Miért nem figyelmeztetett ideje korán, hogy egy kaszáspók mászik rajtam? Tessék, ez a hála. Percek óta másról sem beszélek, mint a kaszáspókról, és akkor még nekiáll feljed, mintha én tehetnék róla, hogy nem hisz nekem. Hát végeztünk, fiatalember, mondta a doktor. Maga most itt marad nálunk. Ne féljen semmit, nagyon jó dolga lesz. Egyelőre a szomszédos cellát jelölöm ki a maga számára, ahol ha akarja, kialhatja magát. De én nem akarok aludni, mondta. Nem tesz semmit, felelte. Akkor majd altatót kap. Na, várjon, fiam, én mindjárt rendbehozom a celláját, és maga szépen átvonul oda. Szépen vonulok én át oda. Maga akkor nem ismer engem. Jó, jó, mondta megint csillapítóan. Kiment. Nyilván, hogy gyorsabban rendbehozasson számomra egy gomi cellát. Ezt a kis egérutat ki kellett használni. Figyelmesen hallgatóztam. Figyeltem, hogy az északai sétáló végleg eltávozott-e, és mikor nem hallottam semmi olyat, ami veszélyt jelentett volna, kisúrantam ismét a folyosóra. A mindenségét! Már jön is vissza az orvos. Látom a fehér köppenyének szárnya meglibben a lilakék fél homályba. Nem szeretem az olyan embereket, akik csak úgy térülnek, fordulnak, és hip-hopp, már is ott vannak, ahol nem akarom. Én már a harmadik ajtót nyitottam ki gomboly álkulcsával, és megint bent találtam magam egy nem éppen barátságos helyiségben. Cérna vékony hang szólalt meg a sötétbe. Maga az, doktor úr? Nem, nem az orvos vagyok, mondtam megnyugtató hangon, mert feltételeztem, hogy ennek sokkal jobban örül, mintha az orvos vagyok. Kihez van szerencsém? Hát én vagyok a kis Gémesku. Felelte az a hirtelen szőke, a tartó fiatalembert, aki éppen felemelkedett egy heverőről, és úgy látszik fázott mert könnyedén vállára terített, és összefogott a nyakán egy kényelmes A <gül> Vagy úgy? – mondtam némi kétkedéssel, mert egyáltalán nem látszott Gémeskútnak. – Maga tehát a kis Gémeskút. – Mióta? Hogy, – Hogyhogy mióta? – kérdezte sértődött hangon, mintha valakitől azt kérdezték volna, hogy mióta nemes ember. – Világéletemben Gémeskút voltam. Ez nem látszik rajtam? Nem, vallottam meg őszintén. Ettől nagyon elszomorodott. Persze, persze, mondta sóhajtva. Látja, el is hiszem, hogy nem látszik rajtam. Ez attól van, hogy elvesztettem a vedremet. Hogy mi a nyavaját méltóztatott elveszíteni? A vedremet, felelte és ismét nagyot sóhajtó. És bizony, ha a kis gémeskút elveszti a vedrét, akkor úgy fest, mint valami... Kereste a hasonlatot, és végül megtaláltam, mert örömmel mondta. Akkor úgy fest, mint valami gémeskút veder nélkül. Végig simítottam a homlokomon, mert ez sok volt egyszerre. Úgy, úgy, ismételtem gépiesen. Maga tehát gémeskút. Édes lelkem. Azért mondtam, hogy édes lelkem, mert a gémeskút falusi hangulatot idézett fel bennem, és közel voltam ahhoz is, hogy azt mondjam neki, Komám uram. Mi? A doktor úr tehát elfelejtette, hogy én gémes kut vagyok? Na, mondtam szép kis elmeorvos, aki megfeledkezik betegeinek a fixa ideáiról. Ide hallgasson néni asszony, mondtam némi elkeseredéssel. Már közöltem egyszer magával, hogy nem vagyok orvos. Maga összetéveszt valakivel. Gyanakodva nézett rám. No, no, mondta. Most megint be akarja csapni a szegény vidékit. – Hiszen minden nap találkozunk. Maga kezel engem. – Kezeli magát a fene. Nem látja, hogy én katona vagyok? – Miről látnám? – kérdezte csodálkozva. – Hát az egyenruhámról. Ha – Ha-ha! – mondta, és megfogta a kék posztó kabátom szárnyát. – Ne, ne vicceljen! Erre maga azt mondja, hogy katonaruha? Erre a fehér orvosi köpenyre? – Úgy. Szóval gazduraságod ráadásul még színvak is? Na, doktor úr, ne vicceljünk, minek ez a húzavona? Hagyja be gyorsan az injekciómat, és hagyjon aludni. Értse meg maga kétségbe esett egyén, hogy én nem vagyok orvos. Hagyjon nekem békét, ha sokat beszél, itt hagyom. Maga csak azt hiszi, hogy itt hagy, Javált a célna vékony hangján. Maga nem megy el innen, egy lépéset tesz, de hogy is megy el. Azt majd én megmutatom. Jó is volna, ahogy azt az ilyen doktorocskák elképzelik. Engem tessék kezelni, azért vagyok itt, és maga is azért van itt, azért fizetik, ne is csak. Ha sokat beszél, akkor rögtön rámodja a kényszerzubbont. Miért adnám magára a kényszerzubbont? Mert dühöngeni fogok. Bíztató, bátorító hangom, mint amikor egy gyereknek ígérnek valamit kérdezte. Na, akarja, hogy dühöngjek egy kicsit? Nem, nem, dehogy, maradjon csak nyugodtan. Hát akkor kérem az injekciót. Aztán tessék engem hideg vízbe mártani, és különben is hagyjon nekem mindent, amit mondok, mert másképpen ingerült leszek. Ne izgassa itt a beteget. Topordékolni kezdett, és gyerekesen sejpített. doktor bácsi, injekciót a Most mi a fenét kezdjek ezzel? Ha nem adok neki injekciót, tombolni fog. Mire bejönnek, és mindkettőnket kényszer zubbonyba tesznek. Váratlanul jó ötletem támadt. Elővettem egy hosszú gombostűt a kabátom hajtókájából. Elfordultam, és titokzatos mozdulatokat tettem. Aztán a kis gémes kútra néztem -e a vállam fölött. – Na, nyújtsa ide a karját, kutacska! Inyakciót kap! – Az már más? – mondta örömmel. – Itt a karom, nem disznóláb? Felém nyújtott a vékony karját, és én nagyon vigyázva, nehogy fájdalmat okozzak neki, bőréhez nyomtam a tűhegyét. – Na, már meg is van! – mondtam. Most szépen, meg fog nyugodni. Nincs semmi baj. Doktor bácsi mindenről gondoskodott, a doktor bácsiban megbízhat. A doktor bácsi rendes, jó indulatú ember. A doktor bácsi. A doktor bácsi egy hülye! felelte tárgyilagosan. Na, most menjem. Elvégezte a dolgát, most már nincs magára szükségem. Boldog mély lélegzetet vettem. Annak örültem úgy, hogy a hideg vízről megfeledkezett. Valahogy nem lett volna szívem hideg vízbe nyomni ezt a kedves kis gémeskutat, aki elvesztette a vedrét, és azóta ilyen. Láttam, hogy úgy sincs túlságosan melege, mert a kényelmesen a nyakába vetett kényszerzúbony most is fázósan húzza össze a torkám. No, akkor én megyek? – mondtam. – Úgy van, menjem! – felelte a kis gémeskú. – Már éppen eleget lopta itt a napot, menjen a betegeihez, azokhoz a bolondokhoz! könnyű azt mondani. Először nézzük meg igen óvatosan, hogy nem járkál-e valaki a folyosón. Kiduktam a fejemet, és láttam, hogy a folyosó üres. Ezt megint megúztam. Barátságosan bólintottam betegen felé, aki gőgös fejbiccentéssel viszonozta köszöntésemet, és visszafeküdt a heverőre. Néhány lépést tettem a folyosón, azután egyszerre remegni kezdett a lábam, és úgy éreztem, hogy minden elveszett. Egy katona jött velem szembe a lépcsőház felől mint üldözött vad néztem körül. No, most már igazán nem hiányzott egyéb. Ez a katona nyilván a villát érthetetlenül körülfogó és rémületemben valósággal egész dandárnak látszó tömegnyi harcosból került elő, és azért jött, hogy. fene tudja, miért jött. A lényeg az, hogy itt van. És az, hogy itt van, végzetes lehet számomra. Hiszen kétségtelen, hogy nem engem üldöznek, mert ez azért mégis kicsit túlzás volna, de ha már itt van, akkor egy füst alatt engem is nyakon csíp. Kétségbeesve körülnéztem, hogy merre tágasabb, és rájöttem, hogy nem tágas sem merre. Ismét nekiugrottam egy ajtónak, de az ördög vigyel ez is zárva volt. Itt minden ajtó zárva van. Ez a szenvedélyük, hogy kulcsra zárnak minden ajtót. Nosza elő a gombójak tolvajkulcsával. Nosza ide gombójak oda, tolvajkulcsam amoda, akárhogy igyekeztem, nem tudtam eltűnni. A zár megbicsakolta magát, vagy a kulcs felmondta a szolgálatot, Tény, hogy hiába kaparáztam az árat, és mire nagy nehezen mégis sikerült kinyitnom az ajtót, a katona már közvetlen a közelembe volt. Elkéste. És ráadásul még azzal sem biztathattam magam, hogy szájon vágom a pasast, természetesen is szeretetem fenntartásával, és azután térülök, fordulok és eltűnök, mint a vöcsök. Ezen ugyan hiába tettem volna ilyen kísérletet, mert rettentő nagy darab melák trampli ember volt, és messziről látszott, hogy nem könnyű boldogulni vele. Hát, még közelről. Már éppen ott tartottam, hogy kétségbe essek, és körülnéztem, mintha keresném, hogy hol van a kétség, mikor egyszerre ismerős hang szólalt meg a fél homályba. Laure, te elaggott fogfájos vízisikló, hát itt vagy? Ez meg miféle hülye kérdés? Ha valaki olyan közel áll hozzám, hogy félre érthetetlenül megállapítja elaggott és félhülye vízisikló voltomat, az azt is láthatja, hogy itt vagyok. És ha látja, akkor miért kérdi? Mindig áldászdőbe hozott ez a sztereotíp buta kérdés, amely nyilvánvaló dolgok iránt érdeklődik. Az ember egy hosszú utazásból megérkezik, az utcán találkozik egy véletlenül szabadlábon lévő barátjával, és az illető nagy a vállára, hogy ropognak a csontok, majd hangos hahotával, hogy mi a fenén ha hotázik, soha sem tudhatjuk, szélesen és jókedven megkérdezi. Hát megjöttél, öreg rinocérosz! Ilyenkor az embernek ökörbe szorul a bicska zsebébe, és arra gondol, hogy ha most azt mondaná, hogy nem jött meg, akkor ez a hülye elhinnéje. Vagy az ember például leül kártyázni idegen urakkal. Kártyázás közben felfedezi, hogy az illeti uri emberek úgy csalnak, mint a könyvből olvasnák, ez szóvá is teszi, és mikor már három hét múlva az ember kijön a kórházból és találkozik az egyik ilyen kártyapartnerrel, akkor az illető, mintha mi sem történt volna, barátságosan megrázza a kezét, aztán felteszi a sztereotip kérdést. Hát maga nem halt meg? Most mit feleljen erre az ember? Ha azt feleli, hogy igen, meghaltam, vidéken volt a temetésem, akkor könnyen lehetséges, hogy visszakerül a kórházba, vagy csak ugyan meghal és vidéken lesz a temetése. Hát, ilyen volt kockás barátunk kérdése is. Hát, te itt vagy? Mond? kérdeztem, és az előbbi izgalomtól még a mostani mérgelődésemtől kisé remegett a hangom. Mond te hülyeló! Ha most azt felelenném, hogy nem vagyok itt, mit szólnál hozzá? Vállatvont is természetes, tárgyilagos hangon mondta. Leköpnélek. Na látod! Ettől a nalátottól zavarba jött kisé. Nem tudta mit akarok vele mondani. Öszintén szólva én sem. De én a legutóbbi két-három óra alatt megszoktam, hogy nem tudom, mit akarok mondani. Hát mi van veled? kérdezte. Úgy hallottam, hogy megszöktél. Érdekes, feleltem Marógunnyal, hogy neked milyen pompásak az értesüléseid. Az ember szinte szeretne elragadtatásában a szádba könyökölni. Mit szólsz hozzá? Csak ugyan megszöktem. És miért szöktél meg? Kétségbe esésemben mert elvesztettem a montanyúni herceget. Marha. Marhának azért nem lehet mondani, csak könnyelmű fiatalember, aki nem vigyázott eléggé magára. Én rólad beszélek. Mikor nem vigyáztam én magamra? És hol vagyok én könnyelmű? Na jó, hagyjuk, felelte fáradtam. Mondd el, mi történt, de gyorsan, mert nincs idő. Elmondtam, mi történt. Gyorsan, mert nem volt ideje. Figyelmesen hallgatta és bólogatott. Szép kis lamasztikába keveredtél. Mindig mondtam, hogy az előkelő körökkel való kapcsolatai egyszer a fejedbe kerülnek. Gondolod, hogy fővelőnek? Kérdeztem rosszat sejtve. Csak ha kézre kerülsz, felelte megnyugtatóan. Hát nézd, nekem már nincs időm itt veled társalogni. Minden esetre megnyugtathatlak, hogy nem miattad vagyunk itt, hanem ez az, vágtam közbe. Mondd már meg, hogy mi a fenét keres itt az egész oráni helyőrség. Legyintett. Rendőri munka, felelte unott megvető hangom. – Valami veszedelmes rablógyilkost üldazünk, aki állítólag bemenekült ide. De sajnos nem nyomulhatnak be, mert ha nem tudnád ez az oráni tébolyda. No nem mond, csaptam össze a kezem. Ez volna az oráni tébolyda. Hogy neked milyen friss híreid vannak? Igen felelte a barátom. Ez az oráni tébojda, ezt vett tudomású, és azért nem jöhetünk be, hogy átkutassuk, mert az igazgató főorvos tiltakozott. Nem szabad felizgatni a betegeket. Legfeljebb egy ember nézheti át az épületet, és Toxon őrmester engem jelölt ki egy célra. Persze, mondtam vigyadokba. Az őrmester nyilván arra gondolt, hogy a te jelenléted nem izgatja fel majd a bolondokat, mert azt fogják hinni, hogy közülük való vagy. Hoho, -ho, na jó, nem kell dobálózni. Hát, öregem, akkor ne konverzáljunk tovább. Te keresd a gyilkosodat, én meg megyek és keresek valami kényelmes kényszerzubbort, mert egy kis gémes kuttól az előbb azt tanultam, hogy az nagyon jó hideg ellen. – Hogy volt ez? – kérdezte rémültem. – Mi van a gémes kuttal? – Elvesztette a vedrét szegényke, és azóta nagyon ösztövér. – Képzelje el egy kútágast nélkül. Ezért kell a kényszerzubbort. – Neked? – kérdezte látható részvédtel. Nem nekem, neki! Feleltem türelmesen. Nem hittem volna. Szavaid után ítélve mégis talán inkább neked. És mi van a konzervekkel? Éhezel? Hát ezt a hülyeséget honnan veszed? Hát nem tudom, te említettél valami konzervet. Én azt mondtam, magyaráztam türelmesen, hogy ne konverzáljunk. Ez társalgást jelent. És szerintem rendkívül ártalmas, amikor ilyen helyzetben vagyunk. Aha, mondta megértően. Idegeim remény ezekkel a külföldi kifejezésekkel. Ne haragudj, igazán könnyű összetéveszteni a konverzet a konzervvel. De én nem vagyok bosszú álló, és megígérem neked, hogy kipuhatolózzom otthon, hogy nagyon komolyan veszik e a Montagnoni herceg eltűnését, és nem lehet -e simán elintézni a dolgot. Most megyek és keresem a gyilkos bácsit. Szervusz. Kellemes dühöngést. Pálinkás, jó reggel! Mitől lettél ilyen népies? A gémes kuttól, amelyik elvesztette a, a csöbrét. Először is vödrét. Az mindegy, csöbörből vödörbe, vagy vödörből csöbörbe. Nem nagy különbség. De most már igazán szervusz. Ha esetleg érdekeid azt kívánnak, hogy bolondnak nézzenek, akkor csak viselkedj úgy, ahogy rendes körülmények között szoktál. Barátságosan hátba vágott, de nem sokára magamhoz tértem, és a fúldoklási rohamom is elmúlt. Fél perc múlva eltűnt a folyosó végén, és én körülnéztem, azon törve a fejem, hogy mi a legközelebbi teendőm. Aztán rájöttem, hogy feleslegesen töltöm ilyesmivel az időt, mert legközelebbi teendőm, úgy látszik, mindig az lesz ezen túl, hogy menekülök. A folyosó másik végéről lépéseket és hangos beszélgetést hallottam. Hogy itt mi van? Hát itt sohasem alszanak? Már hallhattam a beszélgetésüket. De kérlek, elhihetett, ha mondom, Platfusz nem téved. Platfusz az ilyesmiben sohasem téved. És sohasem túloz. Platfusz becsületszavával erősítette, hogy az illető egyenruhában bolyong a folyosókon, és idegesíti a betegeket. Idegesíti? Ez a szenvedélye. Úristen, ezek rólam beszélnek. Ez a platfusz egy hitvány rágalmazó, mert nekem igazán nem az a szenvedélyem, hogy a betegeket ingereljem. De kétségtelen, hogy egyenruhában bolyongok a folyosókon. Meneküljön, aki tud. Ihol egy cella. Már is neki rohannok egy zöldre festett ajtónak. Innyitom a tolvajkulcsal, mert persze ez is zárva van, és már is bent vagyok a teljesen sötét helyiségben. Tapogatózva előrelépek, kezen a villanykapcsolóhoz, felgyújtom, akkor akkora pofont kapok, hogy a szemem szikrátszól. Ó, te hülye! A villanyt eloltom, a szikrákat azonban egyelőre nem sikerül. Jó, jó, ne üvölcsön. Próbálom megnyugtatni a mérgelődő ápoltat. – Kegyednek nagyon rossz a modora, az tény. – Ne törődte az én modorommal! Azt mondd meg, mit akarsz itt? Hogy, – hogy mit akarok? – kérdem óvatosan. – Én ide tartozom. – Szóval elmebeteg vagy? – kérdi érdeklődve, és valami kollegalitás csendül a hangjában. – Nem vagyok elmebeteg – felelem hirtetlen ötlettel. – Orvos vagyok. Azért jöttem, hogy inekciót adjak neked. Ez az injekció dolog már az előbb beváltak is gémes kutna. Lehet, hogy most is beválik majd. Micsoda? Hördül fel. Injekció? Nekem? Na igen, miért ne? Aztán kapsz egy hideg fürdőt, és kész. És ha pofon ütlek, ha magaddal viszed az ajtót, akkor mi lesz? Nana, -na, mondom, nana, -na, csak semmi erőszakosság. A betegecske nem pofázik a doktor bácsival, a betegecske szépen hagyja magát kezelni, mert a doktor bácsi nagyon jó fiú, de ha megvadítják, akkor rettenetes is tud lenni. Nyújtsd ide a karót, kérlek Alássan, egy kis tűszúrás az egész és... Mi? kérdi rémülte. Tűszúrás? Meg vagy te őrülve? Csak nem félsz egy tűszúrástól. De igenis félek. Nem szégyeled magad? Felnőtt ember fél a tűszúrástól? Igen, is félek. Miért ne félnék? Hol van az megírva, hogy felnőtt embernek nem szabad félnie egy tűszúrástól? Na, szép kis alakokkal van dolgom. Mégis hallatlan, a helyedbe kisülne a szemem. Hát ki vagy te tulajdonképpen? Megmondom, de csak akkor, ha nem szúsz. Rendben van, nem szúrok. Szavadra mondod? Szavamra mondom. Egész biztos nem szúrsz? Egészen biztos, te gyáva kutya. Hát mondd meg gyorsan, ki vagy. Pityú vagyok, a hasfelmetsző. Mi a fene? Talán nem hallasz jól. Mondom, pityú vagyok, a hasfelmetsző. Csekéség. Még csak ez hiányzott. Most megint egy bolond, akinek kisé veszedelmes fixa ideája van. Az ilyennel aztán szörmentén kell bánni. Úgy, úgy, mondom. Tehát te pityú vagy, a hasfelmetsző. Igen. Felelte csak nem büszkén. Én pityú vagyok, a hasfelmetsző.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 én hajlandó vagyok bebizonyítani. <gül> Ugyan, mondol főlényesen. Nem, mintha nem hinném el, mert igenis elhiszem, de szeretném tudni, hogy tudott-e ezt bebizonyítani. Talán elismerő levelek vannak nálad olyan egyénektől, akiknek gyorsan és fájdalommentesen felmetszetted a hasát? Nem, feleli. Egészen más bizonyíték van nálad. Micsoda? Kés, mondja a férfagyasztó hangom. Hideg szalad végig a hátamon. – Ú! – feleltem. – Valóban kés volna nálad? – Igen, kés van nálam. És ha a legcsekélyebb két is volna, hogy valóban az vagyok, akinek mondom magam, ez esetben készséggel felhasítom a hasadat, ami megfelelő biztosíték lesz. – Nem felelek. – Egy pillanatig sem hiszem el természetesen, hogy valóban kés van nálam, de azért minden esetre jó lesz vigyázni. Mintha kitalálná a gondolatomat, egyszer csak felnevet halkan és így szól. Te, talán nem is hiszed el, hogy kés van nálam. Nem, felelem őszintén. Na hát, öregem, akkor gyújts egy szágyufát. Egy gyufát gyújtok, és a kis lángocska fényénél óriási termetű borostás arcú apró szemű egyént látok. Széles szájjal, vastag, húsos ajakkal, bagótól barnás fogakkal, és akkora tenyerekkel, mint egy péklapát. Nyugodtan a belső zsebébe nyúl, Elővesz egy 40 cm hosszú széles pengélyű konyhakést, És vigyorogva mondja. Hát, kérlek, alásan, amint látod, A kedves, mindig vidám hasfelmetsző pityú nem hazudik. Mit szólsz ehhez a penicilushoz? Könnyed, ruganyos kifejezései vannak egy ilyen félméteres késre. Penicilus. Csekéség. Keservesen vigyorog, és nem érzem túlságosan jól magam. Ezt észreveszi. Na, jól van! Mondja, ne félj semmit, a gyerek nem bánt, mert a gyerek tudja, hogy egy szegény elmebeteggel nem szabad rosszul bánni. Á, persze, hiszen ez még mindig azt hiszi, hogy elmebeteg vagyok. Egyszerre rettenetes gondolat villant át az agyamon. Ha ez a lapát tenyerű nagyképű alak csak hiszi, hogy én elmebeteg vagyok, akkor miért ne állhatna fent fordítva ez az eset? Hát, ha én is csak hiszem, hogy ő elmebeteg, valójában pedig nem az és ha nem elmebeteg, akkor... akkor semmi kétség, ez a fráteri tényleg a hasfelmed szőpityú, és pont ő az, aki miatt kivezényelték ide a gyarmati hadsereg felét. Úgy teszek, mint az olyan ember, aki nagyon ráér, és bizonyos szórakozott mellékmozdulatokkal leplezi zavarát. Kényelmesen nézelődök, leülök egy csőbútorra, a fene meg már megint csőbútor, keresztbe vettem a lában, cigarettát veszek elő, Mire szolgálatkészen hozzámugrik, gyufát gyújt, tüzet ad, Szóval úgy viselkedik, mint egy nagyon jól nevelt rablógyilkos. Aha, mondom. Aha, ezek szerinte tényleg pityú vagy, a has felmetsző. Hát nem látszik rajtam? szinte sértődöttem. Dehogy nem, dehogy nem. Felelem, mert az ilyen nem jó ingerelni, Utóvégre tökéletesen mindegy lehet neki, hogy kinek metzi fel a hasát. Feltétlenül látszik rajtad, ezt tagadhatatlan. Az egész lényedben van valami pityuszerűség, hogy a hasfelmetsző jellegről ne is beszéljek. Mond kérlek? kérdem hírtelem, Téged kergetnek? Nagyon. De nem tudod, milyen kellemetlen az. De hát mit csináljanak? Az ember többnyire kergetik. Aki a hasfelmetszést választotta mesterségül, az elkészülhet az ilyesmire. Kergettek már téged valaha? Hogyne? mondom őszintén. Most is. Na ne mond kezdi érdeklődve. Talán megszöktél egy másik tébolydából? Dehogy a tébojdából? Honnan veszed ezt a marhaságot? Én megszöktem a... Egyszerre felémuklik, villogó szemmel is megragadja a kabátomat. Micsoda? kérdi szinte hörögve a felháborodástól. Hát én itt kiadom magam neked, és végül még kiderül, hogy te nem is vagy bolond. Na jó, ezt szépen elintéztem. Teljesen logikus és érthető a felháborodása. Ez a szegény, gyanútlan rablógyilkos, valóban kompromitáló dolgokat mondott itt magáról, abban a hitben, hogy bolond vagyok. Ha most megvilágosodik előtte, hogy nem vagyok az, <gül> akkor rövidesen áldozatai közé sorolhatom magam. Mentsük, ami menthető. Hogy én nem vagyok bolond? kérdem felháborodottan. Ne beszélj hülyeségeket, kérlek halással, csak rám kell nézni. Egyenesen életveszélyes vagyok, hogy a közbeszélről ne is beszéljek. No-no, mondja némileg megnyugodva. És önveszélyes is vagy? Önveszélyes? No, úgy értem, hogy például szoktad-e a fejedet a falba verni, vagy próbáltad-e a tíz körmöddel letépni a falat. Hogy gondolsz olyat? Nem vagyok bolond. Ettől nagyon mérges lesz. Hát most tisztázunk valamit, mert kezdem elveszíteni a türelmemet. Bolond vagy tehát, vagy nem vagy bolond? is bolond vagyok. De annyira nem vagyok bolond, hogy a fejemet a falba verjem. Jó is volna. Csak azért, hogy neked tessék. Egy kis kézenállás nem is lesz, jó? Micsoda? Kézenjárás. Hirtelen a kezemre állok. Így teszek fel alá néhány lépést, és hasfelmetsző barátom élvezettel nézi a jelentet, mert időközben meggyújtotta a sarokban a folyosóhoz hasonlóan lámpát. Eléje lépek, még mindig a kezemen, a születésnapi köszöntőkre emlékeztető versikét mondok neki, hogy csak ugyan megnyugtassam elmebajomat illetően. Lorbácsi, ideál, pityújéknak gratulál, azt kívánja szegényke, legyen ő nagy legényke, és míg a szíve meg nem hasad, messen csak fel minden hasad. Meghatottan áldogált, és néhány könycseppet törött ki a szeméből. Ez igazán szép volt, mondta nem is hittem volna, hogy ilyen érzőszívű bolond vagy. Mond kérlek, nem állnál vissza a lábadra? Nekem a fejembe megy a vér már attól is, hogy nézem. Kérlek, ennek semmi akadálya. A lábamra álltam. Te, mondta kis higyanakodó hangon, úgy veszem észre, hogy egész normálisan viselkedel. Lehet, hogy igem hatása alatt javul az állapotod? De, hogy javul, feleltem ilyettem. Mert attól tartottam, hogy rögtön nekem ön a konyha késsel, ha úgy érzi, hogy normálisodom. Jó lesz vigyázni. Szó szóval sincs róla, nehogy javul az állapotom. Éppen most érzem, hogy nagyon bizserek hátul a tarkóm, és olyankor mindig erőt vesz rajtam az ellenállhatatlan lelki kényszer, amelynek hatása alatt kénytelen vagyok injekciót adni embertársaimnak. Megengedett kérlek, hogy egy injekciót adjak neked? És a zsebembe nyúltam, mintha elő akarnám venni az injekciós tűt. Szúrni? kérdezte Rémülten, és szinte égnek merett minden a hajszála. Jaj, csak azt ne! Hogy gondolsz olyat? Hát volna szíved megszúrni pityút a has felmetszőt? Segítség! A Rémülettől egész szerreket lett, és szinte suttogva ismételte. Segítség! SOS! SOS! Felkérlek, mondtam, hogy ne ordíts olyan veszettül, mintha nyúznának. Leszel olyan kegyes, és befogod a pofád? Kérlek, mondta egészen elhalkulva. Ennek semmi akadálya, de természetesen csak egy feltétellel, ha nem szúrsz. Na jól van, mondtam engedékenyen. Egyen meg a fene, hát nem szúrok. Biztos, hogy nem szúrsz? kérdezte gyanakodva. Akkor sem, ha elfordulok? Még akkor sem, ha felfordulsz. Erre számíthatok? Nem szabad becsapni a szegény védtelen has felmetszőt. Na, Pityú, kérlek, ne idegesíts. Ha azt mondom, nem szúrok, akkor nem szúrok. Hát rendben van, hiszek neked. Ez esetben azonban kénytelen vagyok távozni, mert, mint említettem, közeledik a dühöngési roham, és olyankor okvetlenül szúrnom kell. Ennél fogva távozom. Átok át, tetves idegem. Dögvész kegyedbe. Melegen megráztuk egymás kezét, majd utó pillantást vetettem a folyosóra, és miután kivételesen teljes volt a szélcsend, kisúrrantam. Néhány pillanatig tétóván áldogáltam, mert nem voltam biztos benne, mi a leghelyesebb az én helyzetemben. Végre gyors elhatározással végig siettem a folyosón. Beléptem az ablak mélyedésbe, és lekémleltem a kertbe, de azonnal visszakaptam a fejem. Hatalmas reflektorok fénycsóvá is a házra, fákra és bokrokra. Futólag arra gondoltam, hogy Pityút a hasfelmetszőt rendeltetési helyére kéne juttatnom, vagyis át kellene nyújtanom azoknak, akik keresik. Sajnos azonban olyan rettenetes helyzetben voltam a herceg elvesztése miatt, hogy semmi szín alatt nem hozhattam volna helyre hibámat még ezzel a rabórral sem. Na jó, ez mind nagyon szép. Viszont saját önző érdekem kedvéért sem tehetem, hogy ez a veszedelmes rablógyilkos esetleg kiszabaduljon a katonák gyűrűjéből és tovább garázdálkodjon. Ezt nem egyeztethetem össze emberi jóérzésemmel és katonai becsületemmel. <gül> Mit lehet itt tenni? Itt csak fütyülni lehet. Tudom, hogy kicsi őrülten hangzik a dolog, de azonnal megértenek mindent. Óvatosan kinyitottam az egyik ablakot, és fülkészve néztem körül az éjszakába. Végre észrevettem egy izgatottan szaladgáló zömök altisztet, sőt, a káromkodását is meghallottam. Az ismerős káromkodás megerősített abban a meggyőződésemben, hogy az illető nem egyéb, mint Toxon örmester. Márpedig, ahol Toxon örmester ott van, ott lehetnek a társaim is. Ahol pedig társaim vannak, ott lehet kockás is. Ennél fogva fütyültem. Akkor még nem tudtam, hogy most követtem el életem legnagyobb baromságát.